Régen csak a rád utaló dolgokban léteztél, önmagadban sosem. Lefelé facsaró fájás, hirtelen légszomj, vérnyomás esés. Most értem meg, hogy tele vagyok veled, és nem merev edénynek gondolom magam, vagy feszülő talpas pohárnak, törékeny szerkezetnek, akihez hozzáérni sem lehet. Nem átvonulsz rajtam, folyó, hanem a hasam közepéből indulsz, és lassan terjeszted ki magad, hullámokban. Mint mikor először szembesültem vele, hogy valami tényleg akarok, hogy ennek a végén lesz egy kis üdés. Te is ezt sodrod ki belőlem folyó, a combom belsején te hagytad a legtöbb kínos nyomot. Nem kibírni kell téged, hanem megindítani. Nem tudsz észrevétlenül közlekedni bennem, ahogyan az akarat sem. Hiba volt, hogy féltem tőled, mert fájdalmat okozol folyó. Most már belelépek, megjelölsz, és elmerem gondolni, hogy 125 hónapja találkozom magammal általad.